اوولو صحیح الله اکبر طالبانو ان شاء الله اسانیت برته کو اولی کم بیا به تدرونم او خلاصید تر وین اسهل اسانیت فی دنیا امام بخاری و غیره وی اصح الاسانید پا دنیا کی نافی ابن عمر در اصح او امام اب حنیفہ غیرت نسبت دے چاگا سند اصح الاسانید دے چھ باکی رواعتو الفقی ہی سی نو ترجیح اور کئی پا فقاحت سرا خور راجیح قول داری چھ یو سند بن خاص اطلاق د سحو الاسانید نشکو لی صحیح بن شکو لی دا انشاءاللہ راجی خلید وست صحیح حدیث بکمی نو آلا سی متفقن آلی بیا علا شرط شیخ ہے بیا بخاری بیا مسلم دریشو بیا علا شرط شیخ بیا علا شرط بخاری بیا علا شرط مسلم اور بیا علا شرط من غیر ذیلا دا قیدہ اکثر یہ دا ولی ذکر سند صحت بنا دے د حدیث صحت بنا دے په سند باندې په کتاب نه دی همغه چونکه د دې په جلالت شان باندې اتفاق شوه دغه وګوره د ابن ماجه چې په صحیح ستهو کې اخیرنه کتاب دی او اختلافه د سوق موطا په صحیح ستهو کې شميري او سوق سنن داريمي او داريمي او فقره چوشمیر لري زکه پاکي ضعیف کم ني په نسبت ده ابن ماجه دکه دو دیر شو موځو ریوايتونه دي او ضعیف پکې دي دی حسني ترتیب دي د دې وجنه پدې کې نو ابن ماجه زينه ریوايتونه دا شري طالبانو چې هغه فائده د بخاري او د مسلم د ریوايتونو دا رنگ له د نصائي او دا ابو داوود ترمزي باز ریوايتونه دا شري دي چه آغا فائق دی؟ خبره بانی پوشوی؟ خوچونکی ده دی کتابونو او قبول کری دی؟ خبره بانی پوشوی؟ نو دا په بار من اکثر دا فرط زی کو قائده سو شو؟ اکثریا نو بازی تینا فائق سی که ناغازم خلاف ندی مسئلہ خوزین طرح لگن او سوائی او دی؟ بیادا صحیح لون دکیار کلانی دی رکی بیا بیان مغالبتا نرازشیر کی یو صفات زبط او عدالت با کامل درجہ کی انتہا وئی او ربانی پوششی نودا صحیح لی ذاتی شو او که زبط کلک کمی نور صفات عدالت وغیرہ پل زیبانی مبیادا حسن دے دیکھ شوام؟ سدھے؟ سدھے؟ پوکا متعادت تروکی دادا نو داوی دو جنبسشی دے زبت کے پوتراشی سبراشی؟ حالکتا لیم دا سڑے پالوان دیو کس کوئی نشی پردولے کانا نشی دو اور ترٹال شی نو دا زور بے پورا شی گنا بشی نو تعدد تروکو سرپدی کے پوتراغے زبت کسی شو پوترارے نو دا سہی لے غیر ہی بزاد صحیح نو میزات محسنو کنا سبب کمه اوکه خلیفہ زین خدار چایو شان نه ایکن نو ترا نقصان پورشو تعدد د طرق دا جبیر او گزیدو ده څو د سبب د نقصان نو دا صحیح لغیره او که تعدد نه محسن خودی کنا علی حسن, کن حسن لذاته ایک او ک حدیث ضعیفی راوی مطحن بیلکی زب نئی خبروابانی پوچھویں نو تدیر پارا که آسانیت گند شی نو زوخ بیسی شی ایلکی مثال یو سڑی دا گری دا اونگو نو رستان پارا مان دا ایران یادو ماغانا یادو دیر او تانسی لسک آسانی ناجوڑ آئی او اتوار ندیش شیدی با بیالت اکنے پروتی اور ربانه باندې پوي شي ګنده اي ماشه خاريت کې ميشار دوست لس اساني دي تول ضعیف دي اور ربانه کوش کوليات د دين نه خلاف نه دي کولياتو کدا به ربانه شنه کړل جوه دودا چراجمه کې نو قوت په قرارې کرانغه زو فيس شو نو دي تبوي سهيل غيره هي صحی دا حسن لغیرې حسن دغه طالبانو فضائل اعمالو کې خلل لري ضعیفنا ول دین کو قوی د طالبانو په ضعیف ثابتي هغه به مشروط به شرایط دي چې په عمر کې وی ازل کې ضعیف جدا نوي کولیاتو د دین نه خلاف نه عمر کې وی ازل او پنځ د ثواب هم نه کوي پس کم نه ورکي شاید چې لار پیغمبر حدیثي خود سنت پیتی بار رواتون 카메라 غلي چې قیامت کې مې مشټ پیني غاړه مې آزادای خبربانې پوښیږي دا د ان چې شرط تر نارواي په فزایل دی دا معنا نه ده خبربانې پوښیږي ګور اعلان دی عبارت بیا د دې زويف طالبانو ډیر سخت دي خبربانې پوښیږي نغم ان شاء الله انقیتای غتم ضعیف وای دغه صفات کمي غتم ضعیف یو ګورای ولحسن دیم قسم دحدیث حسن صفار ټول د صحیح بکی صرف زبرد کې لګوند کې خبروان په شګنادال تیم پورې نور عرص حسن المعروف طرقا چې مشهوری معلومی سره اسانید ده وغاذت رجالهم او گر دې دې رجال هم د دې صنعت څخه معروف هغه معروفی کڼ مشهوری خو لا لا ک صحیح اشته خدا شي نه یې معروف پرشاند صحیح شهرت پکې نه لږوندې تموالې ضرورت پدې نو ته پوه شې نو ته و منځو و حسن لذاته او کذئفي تعدد در طرق دواجن ومن حسن شو او هرغه روایت ان رتبه الحسن قصر چاغه درجه د حسن کمی سې ګټي فهوا الضعیف اغس شنو ضعيف ماغه روایت سره ضعيف او هو ضعيف افسان من قصور د دې افسان د ډېر مرسل باندې اطلاق کړي ها من کتيبه منکر باندې کړي و غیره مداویسن افسان د دې قصور کړي په دې خبره پوښ ان شاء الله له با کبراځي مرخص اوسلې وي چې صحیح حدیث واسن او غیره دا موږ ذکر کړګن دوز سفرت اشاره کې عموم په نحبه کې یو فرق ویل دی هاغه حدیث هاغه روایت چې داږي نسبت کیږي نبی علی السلام ته نو دي تو ویل چې المرفوع خبره باندې پوشه ارفصت وی پورته کول ته دې حدیث مرفوته مولی وی چې دیم پورته کړی شوی نبی علی السلام ترشیداله نو مرفو ورته وی اویاصی مناسبت ني وی نو دئ علی د نسبت دغه چې دا شې نه ایګه خبرونه پوښې او هغه چې نسبت شوی دا حدیث لتابع تابید هو المقطوع دې ته شوی مقطول المقطوع قطنه دې پر شوی دا په دې کېم انختار هغه لیدولی صاحبشت دي او چې تابې وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دام ورسل شو گنا نو کسی قی تدلیس نکی نو بیاسره منظر و نه قی نو نامنظره ها مراسیل صحابو یو صحابی دام صحابی دو دو ناوری دلی او دو دو نبی اسلام ناوری دا صحابی لگی برای راسوی قال رسوله تا فسی قدی عادلان نی نو دیتا ضعیف نشوه خبر بانی پوش شوی او شو گو رئی داغ اختلاق تیشاره دا چه بعضی علماء دا خراسان موقوف تسوی اطلاق پی کئی اثر منقور شو تعلیمان یا باقی د نبی الاختام نرست باقی سری ته سوی اثر لیکن جمهورو پا نیزبانی فرق دیشتا الفاظ سری مترادی سنت بازی وی چی اظہار تاو یو طریقہ مسلوکہ فی دا مانا لازمی ده او اطلاع کئی پا سنن اسو فیلی ہو بانی کنن نمنگوائیو سنن ارباو نورو گورے سنن سید ابن منصور پاکی اقوالشتہ کنیش تاری شاہ بسیم دارنگلہ ریوائیت پا مانا لغوی دا حدیثو دار چاہ نچے نکل کئی او خبر او د حدیث و منز کی ترادف دے یا سریں تب آئیون لیں یا اموم خصوص و مطلق نحوه کیونکی کرکڑے ہوگا دے آغیت اشارت کی وَالْمُسْنَدُ بس تاریوان بس بھی